Telefro de Montzon ezaguna egiten baza izue bere anaia berba gutxiago alta ishidro de Montzonek eskola arkitektura markatu zuen mila behatzi unte ererogaita eta larogaita artean. bere lana ezagut arazteko donibane loitzunen erakusketa bat antolatu dute urtahilaren amazazpia arte ishidro de Montzon etxeak sogmen bat euskal legian izeneko erakusketa da ishidro de Montzonek urhunean eraiki azken etxetariko batean biz jose ba atxot egik aipatuko du uh, arkitektoa nintzaldi batean ahatsuntan txeyetan. Zer izango da bere gaia? Bo, gaia lehen da bizikotzea adizkidearen ha, eh? Adizkideak izan du ginen, eta bon gero gure etxean planuak eta ze berak egintzen izkiun edan menurruñarako, eta... Ba, dakit, piskat hori eh, dizkide aikutuko dut, zaitik eh, ez niretzat bakarrik beste ere usteduta dut ah, dizkide hona izan zela. Eta gero beste begirada bat piskat eh, bere lanari buruz ere. Mm. Bo, no, en, gure etxea egintzun eta askoz nintzatu gira, eta lehen dik ere zautzen ginen gure familien gatik, zaitik eh, mm. aitagin arreba ere gerra zibila bukatuta gero E, alde egin beharri zantzuen eta elkarrezagutu ziren e, Venezuelan eta, bueno, bapiskate bizitzari buruz ere mintzatuko naiz. Eta gero, ba, nire ustez, e, bere lanari buruz ere pixka bat nahi nuke bat imintza. Eta ezagutzen dugu, bere, bere anaiat e, teleforamontoan den ezagutzen dugu, e, izituru pixka bat gutiago nolako gizona zen? E, bai, bere anaiat ezagunagoa da, baino... E, abertzale eta aldetik ere ez du e, anaiaren inbidiarik, e? zeaitik bera gerrara joan zen eta gerran e, burrukatu zen. Hain zuzien deni eibartara eibarkoan aiz eta eibarrondoan helgetan, e, puntu benetan e, gordin gordina izan zena e, gerra zibilean, e, anegontzen gudari. Ta gero nik usten dut e, gizon zenti e, zela eta bo, e, Azkira ikustea arkitekto bezala ere zelanak egin zituen. Pentsatzen dut e, borda betiko hartzain borden e, irudia hartuta egin zituela bere etxe txegeienak. Hain zuzen, e, arrizkoak eta bon. ongiko katuak... E, ongiko katuak e, bela armendi eta soko guztietan. Hmm. Iduriz bere etxe txegutziak laguni lahun, begira dira? Hori uh, gureak begiratzen du, toki batetik, eh, pentsatze dut, bai, gehienak eh, hain zuzen, eh, berake, bera eatzen urteak bizitzeko egin zuena, sentinaz eh, gainean, eh, arek eh, Euskal Herri osora begiratzen du, baina biztan dena larrun aurrez aurre Naturan eh, nik dute eh, oso begirada poetikoakin egiten zituela. Ke nik usten dut bere etxe guztiak bon e, Euskal Herrian izanik e, kontu eukitzenzun paisaia ingurumena eta gauza horiek e, etxea kokatzeko. Jakina da gure etxea sokoagoan dago hemen, baino bon berana sentizgaz e, gainean emana zuen, baino hemen ere naiztasokoagoan egon, ba, natura errespetatuz eta Ongi kokatuz, eh, holako ni begirada poetikoa esa de izan errandizut, baino bai, alausteu dela.